Промовив ДРУГ Кінець озвученої книги – запис проведено в республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читав Ігор Мурашко, звукорежисер Людмила Корчан. Київ, 2014 рік.